Usue, argbel bide egunan? egunan. Beraz zurekin, aipatuko uh, dugu egan bezala, emazten kontrako erasoen uh, eguna baita gaur e, emazten elbagituen egoera. Lehenik, egia da, ez dela initza aipatzen elbagitasun egoeran dauden emazten kontrako jazarpen hori, eh? Hori da, argunt. Ah, nik ere, uh, ainitzik dut uh, proiektu hori asigituz. Uh, Eta, ainiz bada? Ebe, ustez baino geio, nik asteko ala, ez da ipatzen. Iku, entzuten eta ez dira ikusten, ordean, bai badira, hainitz. Hai. Eta zer motatako erasoak dira? Hora, nik dela busu egiten dugu Euskaraz elbahitu, bai. eta nik eranen nuke gehago ahalmen urristazunean bai. diren emazutzeak, zendako, zenta badira, gauza desberdinak, badira fizikoa da mentala, eta zentzumenetan ere izaiten dira. Horko den hori hartzen bada ere ikustena jende gehiago badela garrinean. Duritzen zain portanta dela pixkat kokatzea. Eta... Hainik elbagitasunak egiten nolari, korik guzia sartzen nuen, behar bada hokeak baina. Nahiagunean kokatu hori, eta... tortako honik ere janen dut ahalmen urhiztasunan direne emazteak. Galderazen zer motatako erasoak dira? Ebe. J'au saviez que quand il engan. toujours euh bête la fisikoa et ça était dans la française était en prise des aquilo était n'oli euskaraz baina psikologikoa bada discrimination bigoitzer ayanzat et mastavida eta genera el bajito agiza di certaines déja dira irakurri dutan ari begira, zailtasun gehiago dute, bortizkeriak jasaiten diztuztelarik, egaitea, haien um, um, alduntzea egan Ez dute, uh, neok beren inguruan laguntzeko, edo zailtasunak dituzte, atxemaiteko laguntza. Atera berri den inkesta batek dio, akitania begian, emazte elbarituen, edo barkatu ahalmen urritasun egoeran dauden emazten, euneko bergoi tamar, ernebaita erdiak, sexu erasoak jasan dituela. Hori lanketa eramanduzularik, uh, oartaz oartuz era? Bai, xifre desperdinak irak hurri ditugu, uh, ikasleekin, egada numbrea askoz handiago uh, dela ahalmen urritasun diren emazte engan, hori uh, oartuniz uh, bortizkedi askoz gehiago batzela, ene ustez hori da Dikriminazio bikoitza dut zenez, berbat jendea gehiago ez uh, dakit uh, nola erran, baina uh, ahulduago dira, edo ahuldun... Horaino erreskiago, ba, erreskiago egiten alda, da. Bai, berbat, erreskiago egiten alda edakit, baina egiten dute, baina egiten dute, baina. Eta ortako bizkin importan da ipatzea, ere. Eta huartuz dira adibidez, jasarpen manera desberdinak badira, baina erdiak, seksu erasoak e, jasan dituela, al, alareko purua undia da? Kupuru handia da, medeia ikusten da emaztean uh, gan kupuru handiak dira, meina hor bai bai handiak dira. Meina gero nik gauza sifre desberneak ere sartzen girelaik bagnean, bai izugahiak dira sifreak. Eta gainera hor konfinamenduarekin uh, sifreak denetan emendatu dira eta berezeki uh, pertsona horien gan. Erasua berez askitabua da, zaila da Zai. partekatzeko, zaila da salatzeko, eh, almen urritasuna duten pertsonen eh, gain menturaz oraino zailago? Be, hori jaiten zuten, hori irakurri dugu, elkarte batzuk hori jaiten bizi baztertuak dira, gizartean, deia geienek ez dute lanik. Ordean, deia e, kampora ez dira joiten al, ekonomikoki ez dute e, posibilitaterik ere etxetik joiteko, Orden baituzte um, egoera biziki prekarioan di dira Batzuk ezakite ere ez dela normal batuztan. Hain barnatua dute? Hain beste hori zagututen netz, netz bakarrik. Iduritzen zainetze uh, kaxik be hola dela, huar zendila bortitza dela baina... Normala dela. Eh, normala, bezain be... El edo kedo almen urrisita xunean dire netz, uh, berbada beala hori uh, dela... Uh, pixka bat, e, punituak dira. Bai. bai. Erasotzailearekiko dependentziak ere salaketak zailtzen ditu, zenta usu e, almenuguitasun egoeran dauden jendek, e, norbaitetaz dependitzen dute, eta, olida, eta olida. bere erasotzailea izan daiteke? Behori da. Tabaliatzen dituzte pertsona horiek egunero erraiteko, xantzazutela uh, ukaita deia norbait, uh, etzilela hartzen, zen, uh, kasi xantzadute uh, norbait intexatzea iai, eta uh, Bortitza izaita, be, da, ala, beren ondoan bortitza bada ere. Edoen larubatean, Bajonako planning familialak egun berezi bat antolatzen du eta arte dereko eskolak ere parte hartuko du, oha batzuekin, lanketa bat amanduzu e, ikasleekin, zuk? Hori da, lanketabat, indugubi partetan, lehenik badute idazteko tailerak badituzte, Eta idakurri dituzte testu desberdinak, e, ikusi dokumental eta beste. Eta horrekin um, entzatu dira idazten lehenik. Piskat uh, beren ikuspundua eta jendean ikuspunduak uh, garatzeko. Eta nik hartu dut uh, lan hori eta uh, lan dudugu uh, afitsak egin ditugu eta liburuzkak egin ditugu horrekin. Zaila izan da, lan hori, e, ez dakit zeh motatako ikasleagitu zuen, gazteak, ezain gazteak, mutiko e, neska. Zaila izan da, lanketa hori e, ikasleekin, e, begira da, komplikatu da? Orduan, lehenik, ukan dugu, e, ipar euskal erriko e, familia plamin gintzako pertsonak eturri dira, eta egin dugu tailek bat aiekin, aipatzeko. Zenta badira bi... E, Dira, di, bi emaste, eta, a dit la bidiscrimination et ma tête est à à Halmen o kestauna certains élèves cocatoo explicato normal hori ere ainitz landu dute et ta orekin deya tipusten janendugu oinarriak et ta shortrechauna o kandute bisikiko ngi danzundute cousi dute gaiaim pourtant c'est là tanais sandute uh, landu bisikiko pacha tuda gogurada gaia Baina bitzikin nik atzmentu probosharen bizkin tegeak ere induste dela. Sobre que gandozu uh, gauza nicikasi duzula, asterikasi duzu. Dehan be cela chiffre craque déjà il a courtéa, Lekukotasunak bai. Eta um, be nitsan wartoa uh, eh nitsan be ni kukatu uh, uh, egoira ortan oriana maior o hartunez. Zain, zaila izaiten alzen. Eta ikasleg berdin, gauzak da, ikas, ikasituzte? Ba, gero intezgarria zena, batzuk randute, baten amak ez duongien zuten, beste baten uh, itatxik ez dakitzer duen, oten, gure inguran baditugu zagunak ere. Edo guk ere baditugu uh, gauzabatzug uh, desberdinak, eta horrean, atxemaitzen zituzten egin inguruan leku kodasunak ere. Eta horrean, nik et bien non, puisqu'il s'est une civilisation d'hialétine, elle eta besteak. Eranuen almenukitasuna aipatzen Molde Zabalean hartzen da izaitin aldira almenukitasun desberdinak batzuetan alkismoa eta egund. Ikusi dut ere irakoi dut inkesta hortan e, erasuak irasatzen zituzten emastek gehiago direla, ba gehienez familiazmena baita ere elkartetas hori ere ikusi dut zure dituzu. E, e, eta ere idago jinuan elkarte el batek erraiten zuen, ere batzuk deitzen dutela momentu bat zan nuen elkartea etxia den, hori dute indar hori deitzeko, maina badakite berk momentuan ez dutela neho jukanen parean. Eta badirela tauxu zailako ino, erraiteko eta... Gaur da maztek jaslatin zuzten erasuen kontrako nazioartuko eguna. Larun batean izanen da, baionako zizpagaztetxean um, planning familialak antolatzen duen eguna. da egonka da ez egun batean mugatzea? Ba, kont, bai, espero urhi esker jendeak begiak ikdeko dituela ere eta entzatuko gitela elkar zaintzen gehiago. Uztu zuztuk eta zure ikasleek, hemendiko diko iti manerat begiratuko duzula gaia? Goizunta, hori segur, bai bai. Hortan segur, bai. Uztu erbelbide, Minesker gurekin ba, izaneko izuntan, hori terazen dugu. Be, Minesker zuri. Hori terazen zuen obrak edo ikasleen obrak e, izanen direla ikusgai elduden larumatean bayonako zizpagaztetxan, egun osoko egitara oa da, aipatu duguna. Eta... Zanen dira bayona idian, da fitxak izanen dira ah, Bayona mm. Iri Goussian. gurekin mm. izanik eta ondoko egunakarte. Ben mileshker mm. sui.